وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿15﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿70﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فقد فاز أما بعض فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَشَعْرَ الْاُمُورِ مُحْتَسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ بَلَلَلَةٍ فِى الْنَاسِ Mühterem üsselməllər, emlini təqvə olmazdə sallallar. Ve bilmeyi lazımdır ki, her bir emelin lezzeti var. Lakin her adam duyurma o lezzeti. Çünkü salih emelleri mümin, salih emelleri ettiyice lezzet alır onlar. Ve onun da mükafatını görər, onun behresini görər. görər. Bu dünyada və axirətdə və salih əməllər çoxdir. ki, mömin onlar ləzzət ala bilər. Məsələn, təvhid və iman. Təvhiddən Allaha teş ibadat eləməkdən, Allaha iman gətirməkdən o, o da ləzzətdir. O ayrıca da ləzzətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, üç şey kimdə olsa, o imanın ləzzətini, imanın ləzzətini duyar. Ən birinci Allah və Rasulunu hamısından çox istəyən, çox sevən. Həmçinin ikinci isə özünü nə istəyir? Başqa müsəlman qardaşın onu istəməyir. Üçüncü də küfrə düşməyi elə qorxar ki, elə bir ki, ona oda atırlar, oda öt kətinməyir. Bu üç şey, görürsən, onlardan da biri Allah və Rasulunu sevməyir, iman gətirməyir. Təuhiddir bu. Allah və Rasulunu hamıdan çox sevməyir. Bu, iman əzzətin gətirir. Belə adam olan, belə olan adam ləzzət alan imandır. Və təbii ki, başqa əməllər də var. Hansı ki, mömin onları etdikcə, tamamlı etdikcə ona ləzzətə nail olur. Çünki ona nail olmağa olan, ibadətdən ləzzət alan, nail olan nail olmaq o ibadəti sevməyidir. O ibadəti həvəslə etməkdir. O ibadətdə sabit olmaqdır və tabamlı olmaqdır. Və həmçinin imanın artmağına böyük səbəbidir. Və həmçinin ondan ayrılmağa qorxmaqdır. Allah Subhanahu taala buyurur ki: iman, fə "Və lakinnallaha habbaba ileykumul iman fa zanna hu fi qulubikum və karaha ileykumul kufrə wal futuqə və O ayda Allah s.ə. bildirir ki, onlar ki, Allah s.ə. olan qəlblərinə iman sevgisi verib, olan qəlblərini kötəlləşdirib və həmçün küfrü, xüsuku, fatıqliyi və günahları, böyük günahları sizə iqra elətdirib. Bax, bu sifətə nail olanlar onlardır nəcət tapanlar qiyamət günü. Və həmçün əməllərdən hansı ki sən ləzzət almarsan qardaşlar, namazdır. Ona görə Peyğəmbər sallırlar üçün həmişə yerdir ki, Bilal, ey Bilal, qalq, azan və qılaqla ləzzət alaq namazdan. Biz ləzzət alaq namazdan və ya həmçinin ləzzətləri gecə namazı, qiyam ulliyyəm. Elə qardaşlar var ki, üçdə, dörtdə yatır, eləsi var, heç səhər ki, yatmır. Və sonra yatır bu qalanından sonra. Nəyə baxır? Heç nə. Kompüterda və ya futbola baxır və s. Heç olmasa, fasilədə iki rükət namaz qədər gecə namazlarıdır. Çünki gecə namazları səni kömək eləyib. İmanını saxlamağa, imanımı artmağa, fərziləri dəyirsən. Nə qədər nafilə etsən, bilgilən ki, fərzi etməyə rahatlaşdırmağa aparır səni o. Fərzi artıq, ciddi yanıq istəmə, ki, fərzi edirsən, ləzzət alırsan namazdan və s. Ona görə nafilələrdən Xüsusən də gecə namazından məhrum eləməz və və həmçinin salih əməlləri orucluğa rayiyyət eləmək. Xüsusən nafilə oruclara. Bəzi qardaşın ancaq Ramazan orucunu tutur və səlam. Səhvdir. Qədək, nafilə orucları tutarsam. Həsbədə birinci, dördüncü gün. Hər ayın, müsələmən ayının 13-14-15-i və başqa əməllər. Ərafa orucu, açor orucu və s. Onun görə bunlardan özü məhrum eləmək. Çünki... Bunlar hamısı ibadətlərlə bir-birinə bağlıdır. Nə qədər çox eləkəm, bilginə ki, o da ləzzət almağa başlayacaqsəm. Həmçinin salih əməllərdən məsələn həcc. Həcc də köməkli ibadətlər ləzzət almağa. Və bəzi qardaşıq görsək, imkanlar var ki, edmirlər həccə. Və ya təxirə salılar. Olmaz. İmkan çatdıqca, hər bir qoymaq. Həmçinin ya, əməllərdən hansı ki, ibadətin ləzzətin ala bilər, sən Allah subhantana cihad eləmək. Allah yolda cihad da ibadətdən ləzzət almaq üçün səbəblərdən biridir. O vaxt ki, sən Allah nə aparır ləzzətə, o ibadətdən ləzzət almağa. Təbii ki, cihadda qardaş da növləri var və necə şey Xulisami cihadın növlərinin ən əsası da nəfsinlə cihaddır. Çünki sən nəfsibə qalib gələ bilməsən, düşmənə qalib gə Mesel, zahirindeki düşmanlara Galip gelebilir miysen Hepsinin salih emellerinden Hansı ki ezzete paralar ibadette Sebab olur Allah yolunda sedeke vermeyi Yani zekat vermeyi, sedeke vermeyi Nezir vermeyi vs. Hepsinin emellerinden Hansı ki köme edilsene Hepsinin imanı artırıp Elim, elimi öğrenmeyi Çünkü Mu'azı radıyallahu anh Ölüm, ölüm ayağında ağlayıp Deyirlər ki, nə üçün ağlıyırsan, çünki deyir ki, e, gecə namazlarından o soyuq vaxtı az qıldım və elm məclisdəndə az oturdum ona görə, zikir məclisdəndə az oturdum ona görə. Və həmçinin əməllərdən, salih əməllərdən az ki, imam var artırıb və ibadətdən ləzət alma başlayırsan Allah s.ə.q. zikr etmək. Çalış, Allah s.ə.q. həmişə zikr etkinəm. Xüsusən, gecə Səhər, axşam zikirləri və namazdan sonra, bəzi qardaşlar namazdan sonra zikirləri tərkilirlər. Olmaz. Zikir kömək edir bilgilə ki, başqa ibadətlər eləmək üçün. Ona görə ki, İbn-i İbn Teymiyyə müəllimindən nə deyir? Bir-bir gün qismət oldu mənə, Şeyhul İslam İbn-i Teymiyyələ namazı qıldıq və namazdan sonra Şeyh Rahimahullah başladı zikir eləməyə. Zikir elədi, elədi sakit özü. Hətta günəş nə qədər çıxdı, hətta işraqdan sonra duha vaxtı ortaları Şeyh Huluslan çöndü, çevrildi dedi, hə, budur mən, səhər qidam, mən qidamı aldım. Əgər bunu etməsəm, mən özünü çox zəif hissəyirəm bugün. Gör sələfi, gör mövmin, elə məqamda olur, bu da bağ, budur, ləzzət alır ibadətdən, ləzzət alır fikirdən. Hansı bir əməl olsa, onlar ləzzət alır, ona görə. Hə, yoxsa görürsən ki, otura bilmirsən, Bu, ləzzət almağa yoxdur. Bu sadəcə adətdir. Adət çevirsən ona görə onu özün istəndə çox işə girən. Mənim üçün aməllərdən Qurani-Kərim oxumaq həm imanı artırır, həm ibadətdə ləzzət almağa aparır. Osman ibn Affan rəziyallahu buyurur ki, "Əgər qəlblərimiz təmiz olsa, Qurandan boymazsınız. Əgər qəlblərimiz təmiz olsa, Qurandan boymazsınız." Niyə ki Çünki ləzzət alarsan daimə qulaq asmağına, həmçinin əməllərdən hansı ki imanı artırır, rəhv deməyə qoymur və ibabətdə ləzzət almağa aparır, gözlə qorumaq. Gözlə qorumaq, çünki e, ona görə beni qeymlaxın Allah buyurur, gözü haramdan qorumaq, faydalarından da biri imandan başlıysan ləzzətin hissinləməyə, ləzzəti duymağa. Amma o səbəblər hansı ki köməkli insana, o ibadətdən ləzzət almaq üçün o səbəblər hükmək eləyir. Ən birinci, bilmək ki, Allah, Allah səni görür və eşidir həmişə bu fikirlərdə olmaq daima və bir əməli ixilasla görmək və bu aparır səni səbəbdir. Həmçinin nəfsinlə cihad eləmək, nəfsinlə mübarizə parmaq və həmçinin Qurani kərimi başa düşər üçünə oxumaq, Allah səniyyələrin e, isimlərin və sifətlərin bilmək, Nafilə namazları, nafilə ibadətləri çox atmaq, salih insanlarla, yəni faydalı adamlarla durub oturmaq, avralarla durub oturmaq, təkliyidə ibadət eləmək, təkliyidə ibadəti də ayırmaq, xasən gecə namazlardır, etikab və s. Həmçinin o məsələləri oxumaq ki, salih əməlləri aparır, səni rəqbətləndirir, o kitablardan oxumaq, elm öyrənmək və həmçinin dua eləmək, və s. qardaşlar. Bunlar səbəblər daha kömək edir sənə, ki, sən o ibadətlərdən, etdiyin ibadətlərdən ləzzət alasan. Amma mani, manilər də çoxdur, hansı ki, o ləzzət almaqdan səni məhrum eləyir. O manilərdən, məsələn, günahlar, məsələn, cəmat çoxşunla durub oturmaq, kimlə gəldi durub oturmaq, ibadəti adətə çevirmək, nifaq və sair və sair və sair onun üçün çalış ibadətdə ciddi ol və hər bir ibadəti özün yoxluğunla görə əgər nə hiss edirsən nə çatışmırsa çalış onlara nail ol genə ona doğru get genə və bilginən ki ibadətlər hamısı bir-birinə bağlıdır bir də namazla qılmaq olmaz bir də kəlmə şahadət deməyin olmaz bir də oruç tutman olmaz həcc eləməyin olmaz cihad eləməyin olmaz elm öyrənməyin olmaz Bir də nəzirin olmaq, bir də nəfsünə şəriət diyen qaydada vaxtında və şərtlərində və bunlardan sonra özünü tisləyirsən ki, özünü tisləyirsən ki, səni etdiyin ibadətdən rəzi talsan. Allah xofətə biz onlardan eləsin. Allah xofətə bizdən əhlinə qorusun. Allah xofətə ölkəmizəm kimi, səma ölkənə xətalardan davadan qorusun. Allah xofətə məscidimizi açılmanın tamam olsun. Allah Subhanahu wa ta'ala kimlər ki, məhəne olan məscidimizin açılmasına, ziyarətlərin Allah Subhanahu wa ta'ala yarob olara cəzalandır və onların evlərini bağla, onlara dərs ver, hətta başqa ailələrə də dərs olsun və bir də belə belə bu tür əməllər atmasınlar. Aqulu haza və astəqfirullah li və lakum və lis-saimin min kulli zamb astəqfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və سيدنا محمد وعلى آله وصحابه المعين ذات الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتأذي القربة وينحن الفحشاء والمنكر والبغي جايدكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما فاسنعون واقيم الصلاة